Розділ 46 Фалдара Місцевість навколо шляхової брами – це хвилясті, заліснені пагорби. Але крім самої брами, ніщо тут не нагадувало про Огірський гай. Тутешні дерева у переважній більшості чіплялися за небо кихтями сірого неживого гілля. Ліс був поцяткований вічно зеленими рослинами ще скупіше, ніж в інших місцях, та й на тих листя та глиця часто густо були рудими та бурими. Тут так мертво, немов у звироднілих землях. похмуро суплячи брови, промовила найнів. Ервейн щільніше загорнулася в плащ її проймав дрож. Принаймні, ми вибралися. Сказав перн, а Мед додав. Вибралися, але куди? Це Шайнар, сповістив Лан. Ми в порубіжних землях. В його суворому голосі почулася якась нотка, що свідчила, тут він майже вдома. Рант запахнув поле плаща, було холодно. Порубіжні землі. Значить гнило ліся вже зовсім близько. Гнило лісся, око світу. Близько й те, для чого вони сюди прийшли. «Ми поряд з Фалдарою», – сказала Морей. «Залишилося кілька миль». На північ та схід над верхівками дерев підіймалися вежі. На тлі ранкового небокраю вони видавалися темними. Вершники рушили вперед, і вежі то ховалися за пагорбами і лісами – то знову виринали, відкриваючись з найвищої точки чергового підйому. Ранд помітив, що деякі дерева розколоті, наче в них ударила блискавка. «Мороз!» відповів лан хлопцю. «Інколи зими тут бувають такі холодні, що сік замерзає і дерево розриває зсередини. Бувають ночі, коли можна чути, як вони ляскають, наче фейерверки, а повітря Таке гостре, що, здається, наче воно ось-ось теж трісне і розколиться, мов скло. А минула зима видалася ще холоднішою, ніж зазвичай. Ранд тільки головою похитав. Дерева тріскають. І це ще звичайною зимою. Якою ж мала бути тут ця зима? Йому, мабуть, цього навіть не уявити. А хто сказав, що зима вже минула? Клацаючи зубами озвався мед. Це чудова весна, овечий пастуша», – відказав Лан. Чудова весна для того, хто живий. А якщо тобі потрібно тепло, воно чекає на тебе в гнилоліссі. Кров та попіл. пробурчав мед собі підніс так тихо, що Рант ледь його розчув. Мандрівникам почали траплятися ферми, але, хоча наближалася обідня година, над коминами не підіймався дим. На полях та луках не видно було ні селян, ані худоби. Хоч інколи виднівся кинутий плуг або фургон. Так, наче господар кудись на хвилину відійшов. На одній придорожній фермі на порожньому подвір'ї длобалася в землі курка, одна однісінька. Двері клуні стояли розчахнутими. Однією стулкою гойдав вітер а інша, перехнябившись, звисала із верхньої вцілілої завіси. Високий будинок, незвичний для очей межеріченців, критий гонтом із гостроверхим дахом, що спускався майже до землі, стояв безмовно. Жодний собака не вискочив обгавкати мандрівників. На току валялася кинута коса, біля колодязя височила купа цебер. Проминаючи цей будинок, Морейн струбовано насупила брови. Вона підібрала повіддя Альдіб і біла кобила пришвидшила крок. Мандрівники за мандового лугу трималися ближче до Лойала і їхали на певні відстані від Айсседай та охоронця. Рант тільки головою хитав. Він не міг уявити, що тут може щось рости. Втім, він і шляхи теж не міг собі уявити. Навіть тепер коли він пройшов ними. Він усе ще не міг собі їх уявити. «Гадаю, вона цього не очікувала побачити», – тихо проказала найнів, обводячи рукою всі порожні ферми, що залишилися позаду. «Куди всі пішли?» – запитала Егвін. «Чому? Вони ж були тут нещодавно». «Чому ти так вважаєш?» – поцікавився Мет. «Якщо подивитися на ці комірні двері...» Можна подумати, що їх тут нема ще від початку зими. Найніф та Егвень поглянули на нього так, наче він був несповна розуму. Фіранки на вікнах, терпляче пояснила Егвень, вони надто легкі для зими. Тут холодно, і будь-яка хазяйка могла вивісити їх замість зимових завіз тиждень чи два тому. Мудриня кивнула, погоджуючись. Фіранки пихнув Перен. Але коли обидві жінки глянули на нього, запитливо звівши брови, він негайно прибрав з лиця глузливу посмішку. «Я з вами цілком погоджуюся. Коса, що лежить на току просто неба, ще не взялася єржею. Її залишили там близько тижня. Це ти мусив помітити, Мете, навіть якщо прогладів фіранки». Рант скоса коса зиркнув на Перена, намагаючись приховати здивування. Він мав гостріший зір за перена. принаймні так було раніше, коли вони вдвох полювали на кроликів. Але цю косу він не міг роздивитися так добре, аби помітити, є на ній іржа ржа чи нема. — Мені однаково, коли вони пішли звідси, — пробурчав Мед. — Мені б лише знайти якесь місце, де можна погрітися біля вогню, і якнайшвидше. — Але чому вони пішли? — запитав Ранд самого себе. Неподалік гнило лісся. гнило лісся. де були всі щезники та всі тралоки. Усі, крім тих, що чигали на них в Андорі. Куди вони всі простували?» Він заговорив голосніше, аби його слова розчули ті, хто їхав поряд. «Найнів, може вам та егвей не варто їхати з нами до ока?» Обидві жінки поглянули на нього так, наче він сказав якусь дурню. Але гнило було так близько, що він мусив зробити ще одну спробу. Може, вам слід з нами розпрощатися? Морейн не казала, що ви мусите їхати туди. Чи ви, лояле, ви можете залишитися в Фалдарі, доки ми повернемося? Чи можете вирушити до Тарвалона? Може, ви дочекаєтеся купецького каравану? Або Марейн може найняти для вас екіпаж. А коли все це буде позаду, ми зустрінемося у Тарвалоні. Таверен. Лоель затихнув розкотисто. Наче грім прокотився небокраєм. Ви звиваєте життя навколо себе, ранде альторе. Ви та ваші друзі. Ваші долі обирають долі для нас. Огір знизав плечима. І раптом його обличчя прорізала широка посмішка. До того ж, побачити зеленого чоловіка – це буде щось неймовірне. Старіша нагамен завжди згадував про свою зустріч із зеленим чоловіком. І мій батько теж. І більшість старішин також. Так багато огірів його зустрічали? – здивувався Рант. Легенди кажуть, що зеленого чоловіка важко відшукати і ніхто не бачився з ним двічі. «Не двічі, ні», – погодився Лоял. «Але я ще ніколи з ним не зустрічався, і ви всі також. Наскільки мені відомо, він не уникає огірів так, як вас, людей. Він знає так багато про дерева. Він знає навіть пісні дерев». «Але я хочу сказати», – спробував ставити рант, – Мудриня не дала йому договорити. Вона каже, що ми з Егвень теж частина візерунка. Ми вплетені в нього разом із вами трьома. Якщо її словам можна вірити, то в тому, як плететься ця частина візерунка, є щось таке, що може зупинити морока. І боюся, тут я її вірю. Надто багато трапилося такого, що змушує мене повірити. Але якщо ми з Егвень залишимо вас, чи не змінимо ми цим візерунок? Я лише хотів сказати, і знову найнів різко перервала його. Я знаю, що ти намагаєшся зробити. Вона зупинила на ньому погляд і не відводила очей, доки він ніякого засувався в сідлі. І лише тоді її обличчя стало не таким сердитим. Я знаю, що ти намагаєшся зробити, Ранде де Альторе. Мені не дуже подобаються Айс Седай, всі Айс Седай, а ця найменше за усіх інших. Ще менше мені подобається йти до гнилолісся. Але хто мені точно не до вподоби, то це, батько, брехні. Якщо ви, хлопці, ви, чоловіки, можете робити те, що мусить бути зроблено, коли ви вже й так стільки зробили, чому ви гадаєте, що я маю зробити менше? Чи Еквейн Схоже, вона не чекала на відповідь. Підібравши повіддя, вона похмуро кивнула на Айсседай, що їхала попереду. Мені цікаво. Ми скоро дістанемося до цього міста Фалдари. Чи вона гадаєш, що ми ночуватимемо серед цього жахіття? Вона прискорила коня, наздоганяючи морей. Амет зауважив. Вона назвала нас чоловіками. Здається, лише вчора вона казала, що нас не можна відпускати від подолу, а тепер називає нас чоловіками. Було би краще, якби й ви й досі залишалися біля матусиних спідниць, мовила Егвін. Проте Ранд бачив, що вона каже це не навсправшки. Дівчина підвела Беллу впритул до його гнідого і стишила голос, щоб не міг почути хтось інший. Хоч Мед і намагався. «Я лише танцювала з Арамом, Ранде», – сказала вона тихенько, не дивлячись на нього. «Ти ж не триматимеш зла на мене за те, що я танцювала з кимось, кого більше до віку не побачу». «Ні», – відповів він. Чому вона згадала про це зараз? Звісно, ні. Та раптом він згадав, що сказала мін тоді у Бейерлоні. Хоч тепер здавалося, що це було сто років тому. Вона не для тебе, і ти не для неї. Принаймні не так, як вам обом цього хочеться? Фортеця Фальдара розкинулася на пагорбах, що опанували над округою. Місто було в багато разів меншим за Кеймлін, але мур навколо міста був такий самовисокий. На підступах до стін не було жодного дерева чи будівлі, сама трава. Та й на смузі з милю завширшки була низько скошена. Ніхто і ніщо не змогло б підібратися до мурів і не бути поміченим з однієї з високих веж з надбудовними гурдиціями під дерев'яними дахами. Якщо стіни Кремля навражали своєю красою, то ті, хто зводив мури навколо Фалдари, менш за все дбали про красу. Сірий камінь не приховував своєї похмурості, ніби стверджуючи, що він виконує лише одну функцію захищати. Штандарти над гурдиціями тріпотіли на вітрі, і здавалося, що чорний яструб шайнара ширяє уздовж ніських стін. Лан відкинув каптур плаща і, попри холоднечу, сказав іншим вчинити так само. Морейн уже спустила відлогу на плечі. Це закон в Шайнарі, пояснив охоронець. В усіх порубіжних землях всередині міста нікому не дозволяється ховати обличчя. Невже вони всі тут такі вродливі? реготнув мед. З відкритим обличчям напівлюдку не сховатися. Відказав охоронець без жодної емоції. Рандова усмішка зів'яла. Мед поспіхом відкинув каптур. Високі, оббиті, темним залізом ворота стояли розчинені, але їх пильнували вартові. Дюжина озброєних чоловіків в золотаво-жовтих нарамниках із зображенням чорного яструба, мечі вони тримали за спинами, і довгі руків'я стирчали у них над плечима а на поясі мали палаші, булави або сокири. Коні їхні були прив'язані поблизу воріт, і виглядали вони дивно, у сталевих обладунках-бардах, що закривали коням шиї, груди та голови, зі списами на стреминах, готові будь-якої миті поскакати у битви. Вартові не зробили спроби зупинити лана, морейн та решту загону. Натомість вони зустріли їх привітними жестами та вигуками. «Дайшан!» – вигукнув один з них, потрасаючи кулаками в латних рукавицях над головою. «Дайшан!» – інші кричали «Слава будівничим!», а ще «Кісарай Ті Уаншо!». Лоял, здавалося, здивувався, а тоді його обличчя засяяло посмішкою, і він замахав вартовим у відповідь. Один вартовий трохи пробіг поруч із конем Лана, незважаючи на свої важкі обладунки. «Золотий журавель знову летить у небо! Дай шане!» – прокричав він. «Мир тобі, рагане!» – ось і все, що відказав йому охоронець, і чоловік відстав. Лан махав вартовим у відповідь, але обличчя його набуло ще суворішого виразу. Загін їхав брукованими вулицями, заповненими людьми, кіньми та фургонами. Арант занепокоєно хмурився. Фалдару розпирало від народу, але це не було схоже на нетерплячі юрби на вулицях Кеймліна, де кожний, навіть штовхаючись та сперечаючись за краще місце, тішився величу та красові столиці. Ані на тисніву та безперервне кружляння натовпу на вулицях Бейролона. Люди, яких на вулицях було, що оселеців у бочці, дивилися олов'яними очима, як проїжджає їхній загін. А лиця їхні були цілковито позбавлені емоцій. Бідарки та фургони загачували всі провулки, а більшою частиною і вулиці. А на них було купою навалено домашнє добро, меблі, різьблені скрині, напхані так, що віка не зачинялися, і одяг вивалювався назовні. Верхи на скринях сиділи дітлахи. Дорослі тримали малечу у себе перед очима і не відпускали їх навіть погратися між вазами. Та діти виглядали навіть ще переляканішими, ніж дорослі. Ще невідступніше дивилися широко-широко розплющеними очима. Кожний тихий куточок, кожну шпарину між вазами та фургонами заповнила худоба. Кошлаті корови та бички. Свині з чорними плямами на боках у тимчасових загонах, кури, качки та гуси у клітках. Вони квоктанням та гелготанням надолужували мовчання своїх власників. Тепер Ранд зрозумів, куди, поділися, всі фермери. Лан прямував до фортеці всередині міста, масивної кам'яної громади на найвищому пагорбі. Сухий рів, глибокий та широкий, доно якого їжачилося лісом гострих, як бритва, сталевих шпичаків, був за глибшки у людський зріст. Остання лінія оборони, якщо місто впаде, буде проходити саме тут. З однієї з прибрамних башт чоловік в обладунках гукнув, подивившись вниз. «Ласкаво просимо, дай Ще один гукнув у фортеці. «Золотий журавель! Золотий журавель!» Вершники перетнули рів і копита їхніх коней лунко протопотіли важкими колодами звідного мосту, а тоді проїхали під гострими вістрями спускних град. Щойно опинившись всередині, лан зістрибнув з коня і узяв мандарба за вузду, зробивши знак спішитися іншим. Перший внутрішній двір фортеці був величезною квадратною площею, вимощеною бруківкою оточеної баштами та кранеляжами з бійницями. Не менш грізними, ніж на зовнішніх стінах. Але весь цей величезний обшир був напхом напханий людьми, як і вулиці міста. І тут чинилася не менша коловерть, хай у ній і відчувався певний порядок. Тут скрізь були люди в обладунках, і коні теж в обладунках. По периметру двору тулилося співдюжений кузень, і молоти дзвеніли. А великі міхи, біля кожних з яких поралося по двоє чоловіків у шкірених фартухах, наповнювали життям та ревінням ковальські горна. Хлоп'ята нестримним струмком тягли новенькі, щойно виготовлені підкови до кувальних ковалів. Лучні майстри сиділи за виготовленням стріл. А коли кошик наповнювався ними, його швидко відносили та заміняли порожнім. На зустріч вершникам вибігли груми в чорнозолотих лівреях. Вони усміхалися і готові були прислужитися. Ранд поспішно відв'язав від сідла свої пожитки та передав гнідого одному з грумів. А тим часом до прибульців наблизився чоловік у шкіряній курці та кольчузі з пластинок і кілець. Поверх обладунків на ньому був жовтий нарамник з сірою совою та ясно-жовтий плащ, оторочений червоним і з чорним яструбом на грудях. Шолома на ньому не було. А на виголеній голові залишалася лише чуприна, схоплена шкіряною тасьмою. Він церемонно вклонився гостям. Давно не бачили вас, Морейн Айс Седай. Раді бачити вас знову. Дай шане. Дуже раді. Він знову вклонився лоялу і промих котів. Слава будівничим! Кісара і тіваншо! Ви робите мені забагато честі. Так само церемонно відповів Лоял. «І робота невелика. Цінгу мачоба». «Ваш приїзд – честь для нас», – промовив чоловік. «Кісарай Тіваншо». Він знову повернувся до Лана. «Лорду Агельмару доповіли про вас, Дайшане. Щойно побачили, що ви наближаєтеся. Він чекає на вас. Сюди, будь ласка». Він завів гостей до фортеці, а коли вони простували вузькими та високими коридорами поміж кам'яних стін, прикрашених барвистими гобаленами та шовковими завісами зі сценами полювань та баталій, заговорив знову. «Я радий, що ви почули наше заклинання, Дайшане. То прапор із золотим жравлем буде піднесено знову?» Коридори, якими вони йшли, були порожніми. І навіть на гобеленах і завісах було небагато фігур, окреслених скупими, хоч і яскравими рисами, мінімально необхідними для змісту сцени. «Невже справи аж такі погані, інктара?» – тихо запитав лам. Ранд подумав, що мабуть він і сам починає вже посмикувати вухами, на началояв. Оселедець на маківці чоловіка загойдався, коли він похитав головою. Але за якийсь час на його губах з'явилася посмішка. Справи ніколи не бувають геть поганими, дай шане. Цього року трохи гірше, ніж зазвичай. На тому й кінець. Набіги не припинялися всю зиму, навіть у найлютіші морози. Але так у всіх землях, уздовж всього порубіжжя. Вони й зараз наскакують по ночах. Але ж навесні цього й варто було чекати. Якщо тільки те, що зараз. Можна назвати весною. Розвідники повернулися з Гнилолісся. Ті, що повернулися зі звістками про тролуцькі табори. Як завжди, нові звістки про нові табори. Але ми зустрінемо їх біля Тарвінової ущелини, Дайшане. І відкинемо, як завжди це робили. Звісно, промовив Лан, але в голосі його не було впевненості. Усмішка на обличчі Інктара пригасла, але негайно з'явилася знову. Він мовчки завів їх до кабінету лорда Агельмара. Тоді послався на невідкладні обов'язки і вийшов. Ця кімната так само точно відповідала своєму призначенню, як загалом і фортеця. Замість вікон вона мала бійниці в зовнішній стіні, а товстезні оббиті залізними штабами двері зачинялися на важкий засув. І мали власні отвори для стрільби з лука. В кімнаті був лише один гобелен на всю стіну, і зображав він чоловіків, одягнених як воїни Фалдари, котрі билися з мардралами й тралоками на гірському перевалі. З меблів у кімнаті був лише стіл, скриня та кілька стільців, а ще дві стійки біля стіни, і вони цікавили ранда не менше за гобелен. На одній з них. Висів дворучний меч, більший за людський зріст. Поруч трохи менший палаш, а під ними булава, всі на шипами. Та довгастий чотирикутний щит із зображенням трьох лисиць. З іншої стійки звисав повний і готовий до бою комплект обладунків. Шолом з нашоломником, грачастим заборолом та подвійною бармицею. Кольчужна сорочка з розрізом для їзди верхи та шкіряним підлатником, що аж лиснівся від частого ужитку. Нагрудник, латні рукавиці, наколінники та налокітники, опліччя, наручча та поножі. Навіть тут у самому серці головної башти фортеці зброю та обладунки завжди тримали на поготові. І обладунки, і зброя були прикрашені невибагливими золотими візерунками. Коли гості увійшли, Агальмар підвівся і обійшов круг столу, захаращеного картами, паками паперів, встромленими у каламарі перами. На перший погляд він виглядав надто мирним для цієї кімнати в синьому оксамитовому камзолі з високим відлогим коміром та м'яких шкіряних черевиках, але, придивившись, Ранд поглянув на нього по-іншому як і всі воїни, що трапилися тут йому на очі. Агальмар мав голену голову з одним довгим пасмом волосся. Тільки у нього цей оселедець був білим, наче сніг. Обличчя Агальмара було не менш тверде та суворе, ніж ланове, зі зморшками лише біля куточків очей, а очі здавалися брунатними каменями, хоча наразі і світилися усмішкою. — Мире, як же жутішно бачити вас знову, дайшане! — промовив Володар Фалдар. «І вас, Морейн Айсседай, теж. Навіть, можливо, ще більше. Ваша присутність зігріває мене, Айсседай!» «Нінте калічніє нодомашита, Агельмар Дайшан», – відповіла Морейн церемонно, але теплі нотки в її голосі казали, що вони з Агельмаром – старі друзі. «Ваше вітання зігріває мене, лорде Агельмаре!» Кодоме Калічні Ягані, Айсседай Гей. Тут завжди раді вітати, Айсседай. Він повернувся до Лояла. Ви далеко від стедінгу, Огіре, та ваш приїзд честь для Фалдари. Ми завжди славимо будівничих. Кісарай тіваншо. Я негідний такої честі, відказав Лоял, вклоняючись. Це ви робите мені честь. Він кинув погляд на породні сірі стіни, вочевидь борючись із собою. Ранд зрадів, що Агір зумів утриматися від подальших зауважень. З'явилася прислуга в чорно-золотому одязі, ступаючи нечутно в м'яких черевиках. Хто ніс на срібних тацях гарячі вологі рушники, щоб мандрівники могли протерти порушення обличчя та руки? Хто вино зі спеціями та срібні чаші з сушеними сливами та абрикосами? Лорд Агельмар розпорядився приготувати ліжка та ванни. «Стар Валона шлях не близький», – промовив він. «Ви, мабуть, утомилися». «Ми прибули короткою дорогою», – сказав йому Лан. «Але ця коротка подорож була виснажливіша довгу. Видно було, що Агельмар спантеличений словами Лана, але він тільки зауважив. «Кілька днів відпочинку, і ви знову будете в прекрасній формі». Я прошу притулку лише на одну ніч, лорде Агельмара, промовила Морейн, для нас і наших коней, і трохи припасів, якщо ви зможете нам щось приділити. Боюся, ми мусимо їхати рано вранці. Агельмар спохмурнів. Але ж я гадав... Морейн, седай, я не маю права вас просити, але ви були б варті тисячі списів у Тарвіновій ущелені. І ви також, шане. «До нас доєднається тисяча людей, варто їм почути, що золотий журавель знову злетить у небо». «Сім веж зруйновано», – жорстко відказав Лам. «І Малкір мертва. Жменька її народу покинула рідну землю, розпорошившись лицем землі». «Я охоронець Агельмара, котрий присягнув пломеню Тарвалона, і я йду до гнилолісся». Звісно, дальше... «Лане, звісно, але ж, гадаю, затримка на кілька днів, ну найбільше на кілька тижнів погоди не зробить. Ви потрібні тут, ви та Айс Седай!» Марейн узяла срібний келих з рук одного зі служників. «Схоже, Інктар вірить, що ви дасте раду цій загрозі, як ви давали раду багатьом іншим, роками». «Айс Седай!» – сухо відказав Гельмар. Якби Інктарові довелося скакати до тервінової ущелини одному, він би всю дорогу не припиняв виголошувати, що тролоки будуть розбиті, як завжди. У нього практично вистачає гордості вірити, що він і насправді може зробити це самотужки. Цього разу він не такий самовпевнений, як ви вважаєте, Агельмаре. Охоронець тримав келих у руках, але не пив з нього. Наскільки все погано? Агельмар завагався. Тоді витяг одну карту зі стосу на столі. Подивився на неї якусь мить невидючими очима, а тоді відкинув назад. «Коли ми дістанемося до Тервінової ущелини, сказав він тихо, – «ми відійшлемо людей на південь, до Фалмарана. Можливо, столиця зможе встояти». «Мир, вона повинна. Щось повинно встояти». «Усе так погано», – промовив Лан, і Гельмар стомлено кивнув. Ранд стривожено перезернувся з метом та переном. Неважко було припустити, що тралоки, які збираються наразі у гнилоліссі, полюють на нього, на них. А Гельмар тим часом продовжував похмуро. Кандор, Арафел, Салдея. На них тралоки теж налітали цієї зими. Нічого такого не ставалося з часів тралоцьких війн. Напади ніколи не були такими шаленими, такими масованими і ніколи не спричиняли такої шкоди. Кожний король і кожна рада впевнені, що згнило гнилолісся слід чекати тяжкого удару. І кожна з пробіжних земель вважає, що удар цей буде спрямований просто на неї. Їхні розвідники і охоронці також не повідомляють, що тралоки збираються біля їхніх кордонів, так як вони збираються тут». Але вони чекають на удар і бояться направити своїх воїнів кудись в інше місце. Люди перешіптуються про кінець світу, про звільнення Морока. Шайнар вирушить до Тарвінової ущелини на Одинці. І нас буде принаймні в десятеро менше, ніж ворогів. І ця битва може стати останніми жнивами списів. Лане. Ні. Дайшане бо ви й насправді є коронований у Борні володар Малкір. Хай, щоб ви не казали. шане. якщо попереду майорітиме знамено із золотим журавлем, це вселить мужність у серцях тих, хто знає, що вони скачуть на північ на зустріч загибелі. Звістка про це пошириться, наче лісова пожежа. І хай їхні королі наказують їм залишатися, де вони є. Войни з усіх земель від Арафеля і до Кандору Вирушать до наших лав. І навіть з Салдеї теж. Хай вони не встигнуть стати з нами поряд в Тарвіновій ущелині. Вони можуть врятувати Шайнар. Лан дивився у свій келих, не підводячи очей. На обличчі його не здригнувся жодний м'яз. Але вино вихлюпнулося, коли срібло зім'ялося в його руці. Служник прибрав зі жмакану чару, та обтер тканиною рукоохоронця. Інший вклав йому в пальці новий келих. Лан не помічав цієї метушні. «Не можу!» – промовив він хрипким шепотом. Коли він підвів голову, блакитні очі горіли несамовитим вогнем. Та голос його знову лунав спокійно та рівно. «Я – охоронець Агельмара!» Гострий погляд ковзнув рандом. Метом та переном. І зупинився на Морейн. З першим світлом дня я вирушаю до гнилолісся. Агельмар важко зітхнув. Морейн Седай, чи ви не вирушите з нами в такому разі? Навіть одна Айс Седай може змінити хід битви. Я не можу, лорде Агельмаре. Помітно було, що Марень схвильована. Справді, на вас чекає битва. І тралоки збираються навколо Шайнара не випадково. Але наша битва, правдива битва з мороком, відбудеться у гнило поблизу ока світу. Вам битися у своїй битві, а нам у своїй. Що я чую? Адже ви не хочете сказати, що він звільнився? В голосі Агельмара, досі твердому як скеля, пролунало справжнє потрясіння, і Марейн... Хвапливо похитала головою. Поки що ні. Якщо ми переможемо біля ока світу, можливо, цього не станеться. Але чи зможете ви хоча б відшукати око світу, а седай? Якщо перемога над морком залежить від цього, можна вважати, що ми вже мертві. Багато хто намагався це зробити і зазнав невдачі. Я можу знайти його, лорде Агельмаре. Надія ще не втрачена. А Гельмар пильно подивився їй в обличчя. Тоді поглянув на інших. Видно було, що Найнів та Егвень його дивували. Сільські одежини обох жінок разюче контрастували з шовковою сукнею Марень. Навіть попри те, що довга подорож залишила свій відбиток на одежі кожного з мандрівників. «Вони теж? Айс-седай!» запитав він із сумнівом. Коли Марень похитала головою, він, схоже, збентежився ще більше. Погляд його впав на юнаків земандового лугу і зупинився на ранді, на мечі на його поясі, що й досі був обгорнутий червоною тканиною. «Дивний з вами загін, Айсседай, лише один озброєний воїн». Він поглянув на Перена, на Сокиру, що висіла у того на поясі. «Ну, може двоє, але обидва вони ще зовсім юні. Дозвольте мені послати з вами своїх людей». Сотною списів менше чи більше – це нічого не вирішить в ущелині. Але вам точно знадобиться більше воїнів, ніж один охоронець та троє юнаків. І дві жінки вам не дуже допоможуть, якщо тільки вони не замасковані, а седай. Гнилолісся цього року ще небезпечніше, ніж зазвичай. Воно кипить. Сотні списів буде забагато, мовив Лан, а тисячі – замало. Що більшим загоном ми вирушимо до Гнилолісся, то скоріше привернемо до себе увагу. Нам треба дістатися до ока без бою, якщо вдасться. Ви знаєте, що кінець битви можна вважати майже вирішеним наперед, якщо військо тралоків б'ється у Гнилоліссі. Агельмар похмуро кивнув, але не відступився. Тоді візьміть менший загін. Навіть десятеро вправних воїнів дадуть більше шансів безпечно провести Морейн-Седай та двох цих жінок до Зеленого Чоловіка, ніж лише троє молодих хлопців. Ранд раптом зрозумів, що володар Фалдари вважає, що саме Найніф та Егвейн битимуться разом з Морейн проти Морока. Це ж цілком зрозуміло. Така боротьба потребувала застосування єдиної сили. А це справа жінок. Така боротьба потребує застосувати єдину силу. Ранд засунув великі пальці обох рук за пояс, на якому висів меч, і міцно вхопився за пряжку, аби приховати, як тремтять у нього руки. «Жодного воїна не треба», – мовила Морей. А Гельмар відкрив рота, але вона продовжила перш ніж він устиг щось сказати. «Тут уся справа в природі ока». І природі зеленого чоловіка. Скільком воїнам Фалдари вдалося колись знайти зеленого чоловіка та око? Колись? Перепитав Агельмар, стенувши плечима. З часів столітньої війни їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Це вдавалося не частіше, ніж раз на п'ять років, якщо брати до уваги мешканців усіх поробіжних земель. Ніхто не знайде око світу, мовила Марейн. Якщо тільки зелений чоловік не захоче, аби вони його знайшли. Ключем є потреба та прагнення. Я знаю, куди йти. Я була там раніше. Почувши це, Ранд здивовано смикнув головою. І не він один. Реакція усіх його земляків була такою ж. Проте Айс Седай, здавалося, цього не помітило. Але якщо хоч один із нас шукає слави, Хоче додати своє ім'я до цих чотирьох, то ми можемо ніколи не знайти його, хоч я й приведу нас просто до місця, яке пам'ятаю. Ви бачили зеленого чоловіка, Марень Седай? Володар Фалдари був помітно вражений, але наступної миті він стурбовано наморщив чоло. Але якщо ви зустрічалися з ним раніше... Ключем є потреба, тихо проказала Марень. А більшої потреби за мою бути не може. Вірніше, за нашу. А ще я маю дещо, чого не мають всі інші шукачі. Вона на мить відвела очі від Агельмара, проте Ранд був упевнений, що вона кинула погляд на лояла, дуже короткий. Ранд запитливо поглянув на Огіра, але той тільки станув плечима. Та верен, тихо проказав Огір. Агельмар підняв руки. Як скажете, Айсседай, Мире, якщо справжня битва відбудеться біля ока світу, я гадаю, чи не понести знамено з чорним яструбом услід за вами, замість вирушати до ущелени. Я міг би прорубати шлях для вас. Це закінчилося би катастрофою, лорде Агельмаре. І в Тарвіновій ущелині, і біля ока. У вас є ваша битва? А у нас наша. Мире, як скажете, айс седай. Дійшовши рішення, хоч як воно йому було не до вподоби, володар Фалдари спробував викинути його зі своєї голомозої голови. Він запросив гостей до столу і старанно завів річ про соколів, коней та собак, жодного разу не згадавши тралоків, тарвінову ущелину чи окосвіту. Кімната, де вони обідали, була така ж порожня і аскетична, як кабінет лорда Агельмара. І крім строгих стола та стільців, там нічого не було. Мебліці були дуже гарні, але невигадливі. В стіні палав великий камін, і в кімнаті було тепло. Втім, не настільки, щоб людині, викликаній негайно з кімнати, за порогом стало би холодніше. Слуги в лівреях принесли суп, хліб, сир. І розмова зайшла про книги та музику. Раптом лорд Агельмар помітив, що гості з Емондового лугу не залучені до розмови. Як гостинний господар, він поставив їм кілька обережних запитань, що мали на меті їх розважити та розговорити. Невдовзі Ранд зрозумів, що всі вони навперебіру розповідають про Емондів луг та межиріччя. Він мусив зупиняти себе, аби не наговорити зайвого. Хлопець сподівався, що й інші пильнують за своїми словами, а надто Мед. Лише найнів поводилося стримано, мовчки їла та пила. «У нас у Межиріччі є пісня», – сказав Мед, – «яка називається «Повернення додому з тервінової ущелини». Останні слова він уже договорював невпевнено, зрозумівши, що згадав, про що всі уникають говорити. Та Агельмар тактовно згладив незручну ситуацію. Нічого дивного, майже кожна земля упродовж багатьох років посилала своїх воїнів стимулати набіги з гнилолісся. Ранд перезернувся з Метом Тапереном. Мет самими губами проказав. Манетерен. Агельмар наказав щось пошибки одному з прислужників, доки інші прибирали зі столу. Відтак, цей чоловік зник і повернувся з бляшаною коробкою та глиняними люльками для Алана, Луела та лорда Агельмара. «Тютюн з межиріччя», – зауважив Володар Фалдар, коли усі набили собі люльки. «Туди не так просто дістатися, але Тютюн цього вартує». Поки Луел та два старші чоловіки із насолодою пихкали люльками, Агельмар подивився на Огіра. «Вас щось непокоїть, будівничий? Сподіваюся, це не туга вас опосіла. Як давно ви залишили стедінг?» «Це не туга. Я не так давно пішов зі стедінгу», – знизав плечі Малойел. Блакитно-сива стрічка диму над його люлькою закрутилася над столом спіраллю, повторюючи рух його руки. «Я очікував. Я сподівався» що гай все ще існує, що залишилось хоч щось на згадку про Мафал Дадаранел. «Кісарай тіваншо», – промовив Агельмар тихо, – «тралотські війни лишили по собі лише спогади лояле, сину Арента, і людей, яким треба було жити далі. Вони не могли повторити витворів будівничих, і мені це не під силу». Ті витончені лінії та візерунки, що виходили з-під ваших рук, не досяжні ні очам, ані рукам людей. Можливо, ми хотіли уникнути жалюгідної імітації, бо вона лише б кожної миті і на кожному кроці нагадувала нам про те, що ми втратили. В простоті теж присутня краса, хоч і інша. Краса однієї лінії на своєму місці, краса однієї квітки на скелях. Суворість каменя робить цю квітку ще безціннішою. Ми намагаємося не повертатися думками повсякчас до того, що ми втратили. Такого тягара не витримає й найміцніше серце. «Пелюстка ружі на воді лежить», – процитував Лан неголосно. «Пірнає зимородок в озеро стрілою. Життя й краса вирують серед смерті». «Так». Сказав Агельмар. Мені теж завжди здавалося, що ці рядки символізують саме це. Агельмар і Лан обмінялися гречними кивками. Лан цитує вірші. Він наче та цибулина. Щоразу, коли Ранд гадав, що знає чи не все про охоронця, він дізнавався, що є ще один шар, і ще один, і ще. Лоял задумливо нахилив голову. Можливо, я теж надто багато живу тим, чого вже нема. Але гаї були чудові. Але він дивився на ескетичну кімнату так, наче бачив її вперше. Наче раптом побачив речі, на які варто подивитися. До кімнати зайшов Інктар. Вклонився лорду Агельмару. Перепрошую, лорде, але ви наказували повідомляти, якщо відбуватиметься щось незвичне. Хай навіть якась дрібниця. Так, що сталося? Саме дрібниця, лорде, до міста намагався проникнути чужинець, не з Шайнару. Судячи з вимови, лугардієць, принаймні звідти родом. Коли вартові на південній брамі спробували допитати його, він утік. Бачили, як він зник у лісі. Але незабаром його спіймали, коли він переліз через міську стіну. Дрібниця! А гельмар рвучко підвівся, рипнувши стільцем. «Мире, варта на вежі виконує свої обов'язки так недбало, що до стін може підібратися хто завгодно, а ти називаєш це дрібницею?» «Він божевільний, лорда!» У голосі Інктара пролунав забобонний страх. «Світло захищає безумців! Можливо, світло затумануло очі вартовим, і це дозволило йому дістатися стіни. Звісно, від бідолашного божевільного не може бути жодної шкоди». Його затримали? Добре!» «Приведіть його до мене, негайно!» Інктар уклонився і вийшов, а Аргельмар повернувся до Марейн. «З вашого дозволу, Айс Седай, я повинен із тим розібратися. Можливо, це лише нещасний шаленець, розум якого засліплений світлом. Але...» Два дні тому п'ятьох наших підданих схопили, коли вони вночі намагалися перепаляти завіси на воротах для коней. Дрібничка, але цього вистачило б, аби тралоки потрапили до міста. Він скривив рота. Гадаю, вони були друзями Морока. Хоч мені важко думати так про будь-кого з шайнарців. Люди розірвали їх на шматки, перш ніж вартовим вдалося їх затримати. Тому мені вже не дізнатися, хто вони були. Якщо вже шайнарці можуть бути друзями Морока, то я повинен бути особливо пильним щодо чужоземців. Такі тепер часи. Якщо ви хотіли би відпочити, я накажу провести вас до ваших кімнат. Друзі Морока не знають ані кордонів, ані кровних зв'язків, мовила Морейн. Вони є в кожній землі, але не належать жодній. Мені теж важливо побачити цю людину. Візерунок утворює павутиння лорда Агельмара, але ще невідомо якою буде остаточна форма цього павутиння. Вона може і обплутати світ, а може розплутатися і пустити колесо на нове плетіння. На цьому рубежі навіть дрібниці можуть вплинути на форму павутиння. На цьому рубежі я маю бути уважною навіть до дрібничок, що випадають зі звичайного ходу подій. Агельмар кинув погляд на найнів та еквень. Воля ваша, шановна Айс Седай! Повернувся інктар з двома вартовими, озброєними довгими алебардами, які конвоювали чоловіка, що радше скидався на розпотрошений лантур зі сміттям. Обличчя в нього було чорне від бруду, заросле кошлатою бородою, довге волосся масне та сплутане. Коли чоловіка заштовхнули до кімнати, його запалі очиці так і забігали туди-сюди. Від нього тхнуло кислятиною та прогірклим жиром. Рант нахилився вперед, уважно вдивляючись крізь шарі бруду у це обличчя. «Ви не маєте права мене хапати!» – заскриглив замурза. «Я лише нещасний злидар, забутий світлом, який шукає, як і будь-хто інше, місце, де можна заховатися від тіні». «Поробіжні землі – дивне місце, аби шукати притулку від...» Розпочав був Агельмар, але Мед не дав йому договорити. «Крамар! «Це падан Фейн!» – кивнув, погоджуючись Перен. «Жебрак!» – промовив Рант, раптом охрипнувши. Він відкинувся назад, наштовхнувшись на погляд Фейна, що спалахнув ненавистю. «Це він розпитував про мене в кемліні. Це мав бути він!» «Отже, виходить, це стосується вас, Морень Седай!» – задумливо промовив Агельмар. «Боюся так!» Кивнула Морейн. «Я не хотів!» Залився слізьми Фейн. Сльози промивали рівчаки у бруді, що вкривав його обличчя. Але змити бруд вони були без «Він змусив мене! Змусив! Своїми вогняними очима!» Рант здригнувся. Мед сунув руку під куртку, без сумніву знову стискаючи кинджал в шадар логота. «Перетворив мене на свого пса!» «На гончака, котрий біжить по сліду, не знаючи перепочинку. Навіть коли я стану йому непотрібний, і він викане мене, я залишуся його псом. Лише псом!» «Це стосується нас усіх», – суворо промовила Морейн. «Чи знайдеться місце, де я могла би поговорити з ним наодинці, лорде лорда Агельмара?» Губи у неї смикнулися, склавшись у гримасу огиди. «І накажіть його спершу вимити». Можливо, мені доведеться його торкатися?» Агельмар кивнув і тихо віддав розпорядження Інктару. Той уклонився і зник за дверима. «Я не піддамся!» Голос належав Фейну, але він більше не рюмсав. У його словах звучали пиха та впертість. Він розпрямив зігнуту спину, відкинувши голову прокричав кудись у стелю. «Ніколи більше! Я не піддамся!» Він кинув на Аргельмара такий погляд, наче стояв у супроводі не конвою, а почту. А лорд Фалдари не тримав його у полоні, а був йому рівнею. Голос його набув елейності та вкрадливості. «Сталася помилка, великий лорде. Іноді я перебуваю під дією чар. Але це скоро минеться. Так, незабаром я з цим упораюсь». Він зневажливо тиснув пальцем у лахміття, що було на ньому. Хай це не вводить вас в оману, великий лорде. Мені довелося маскуватися, аби мене не зупинили. А подорож була довгою та важкою. Але нарешті я дістався до тих земель, де люди все ще розуміють небезпеку Балзамона. Де люди все ще протистоять мороку. Ранд дивився на нього, не вірячи своїм очам. Голос належав впадану Фейну, але такі слова не міг казати Крамар, якого він знав. «Отже, ви прибули сюди, бо ми тут боремося з астролоками, — помовив Агельмар, – «і ви така важлива персона, що хтось хоче вас зупинити. А ось ці люди кажуть, що ви крамар на ім'я Падан Фейн, і що ви їх переслідуєте». Фейн завагався. Він кинув погляд на Марейн і швидко відвів очі. Оббіг поглядом мандрівників з емондового лугу і знову подивився на Агельмара. Ранд бачив у нього в очах і страх, і ненависть. Але коли Фейн заговорив знову, голос у нього був незворушний. Падан Фейн – це одна з личин, котрі я змушений носити впродовж багатьох років. Мене переслідують друзі Морока, бо я навчився боротися з тінню. Я можу показати вам, як завдати йому поразки, великий лорде. Ми робимо все, що в людських силах. Сухо відказав Агельмар. «Колесо плете так, як колесо хоче, але ми б'ємося з мороком ледне з часів світотрощі. І ми вже якось обійдемося без того, щоб у нас навчали крамарі, як це робити». «Великий лорде, ваша могутність не викликає сумнівів. Але чи вистачить її, аби вічно протистояти мороку? Хіба іноді вам не доводиться лише оборонятися?» «Не візьміть мої слова за зухвалість, великий лорде, але зрештою він вас зітре на порох. Я знаю, повірте мені. Але я можу показати вам, як звільнити ваші землі від тіні, великий лорде». Голос його став ще більш вкрадливим, але водночас у ньому лунала й пиха. «Якщо ви спробуєте пристати на мою раду, ви самі це побачите, великий лорде. Ви очистите свою країну». Саме ви, Великий Лорде, зможете це зробити, варто тільки спрямувати свою силу туди, куди треба. Не дозволяйте Тарвалону упіймати вас у їхні тенета, і ви зможете врятувати світ. Великий Лорде, ви увійдете в історію як людина, що здобула остаточну перемогу для світла. Вартові не зрушили з місця але так стисли довгі ратища алебард, наче чекали, що їм доведеться пустити їх у хід. «Як на крамера, ви про себе надто високої думки», кинув Агельмар ланові через плече. «Гадаю, Інктар правий. Ця людина божевільна». Очі Фейна люто звузилися, але голос його залишався спокійним. «Великий лорда, я розумію, що мої слова можуть здатися комусь «Манією величі! Але вам варто лише...» Він замовк на півслові і позадкував, бо Марень підвелася і повільно пішла до нього, обходячи стіл. Тільки те, що вартові заступили йому шлях алебардами, завадило Фейнові позадкувати аж до виходу з кімнати. Зупинившись за метовим стільцем, Марень поклала руку юнакові на плече і, нахилившись, шепнула йому щось на вухо. Ніхто не чув, що саме вона сказала, але напруженість полишила його обличчя, і він витяг руку з-під куртки. Айссадай пішла далі і зупинилася поряд із Агальмаром, навпроти Фейна. Крамар знову зіщулився. «Я ненавиджу його!» – пробелькотів він. «Я хочу від нього звільнитися! Знову хочу ходити у світлі!» Плечі у нього заходили ходором і сльози знову покотилися обличчям. Щересніші, ніж раніше. Він змусив мене це робити! Боюся, що він більше, ніж просто крамер, лорда Агельмара, промовила Морей. Менший за людину. Гірший за будь-якого мерзотника. Значно небезпечніший, ніж ви можете собі уявити. Вимити його можна буде після того, як я з ним поговорю. Не слід гаяти, ані хвилини. Ходімо, лане.